1864ko urtarrilaren 17an Gipuzkoako diputazioak interes historikoa eta artistikoa duten Gipuzkoako monumentu izendatu zuen gaur egun Otelo bisporren eraikina dena, historikoki Azko eta Palentziaren dorretxea deitu izan zitzaion etxe honi, baita etxebestena ere, etxebeste Palentzia familiaren jabetzoko baitzen. Gaur egun eskina batean duen armarria ere etxebeste Palentzia familiari dagokio. Artako Juan Núñez de Palentziaren goraerak ospetsuak egin ziren esaterako lepantoko itsasguduan, Moriskoen kontra Granadan, eta protestanteen Kontra Flandrian borrokatu zuelako. <mik> Historia luzeko eraerekkinina dago, hairrugarren mendean eraikia hiri babes sistemaren baitan behin eta berriz aldatu eta berreraiki ez izan bada ere. Hondarribian gaur egun zutik mantentzen den eraikinik zaharrena dela diotea abituek. eta tradizioaren arabera etxe honetan jaio omentzen, Cristóbal de Rojas izan dobala, pezpikua, horregatik eraikinak ikinak itxitzen duen plazaren izena, eta haren eskultura. Eta jabe ugari izanbitu azkena markabetan, hotelo izpo izatere iritsi arte. Emeretzigarren mendearen bukaeran, Muñoz, generalaren familiak erosizuen, eta geroago, haren oinordekoak liskarretan sartu zirela, alaba batek, gotzain barrutiari utzizion etxearen erdia. Baina helizak etzuen gorde izan, eta enpresari bati, salduzion, mila behatzireunde irurogeita hamargarren urtean. Dirutza handia gastatu zuen honek etxea konpontzen eta Iruñako antikuario batiz saldu gero. Honek, aldiz, gaur egungo hotellaren jabei i saldu eraikina mila beatziere hun laurogeita urtean.